Ordulariak aurrera ezezik atzera egiten ere badaki. Igande honetan, ordu bete atzeratuko ditugu erlojuak. Goizaldeko iruretan, ordubiak izango dira berriro. Igandean, ordubete gehiago izango dugu beraz, lo egiteko. Goizeko iruretan, erlojua ordubete atzeratuko dugulako. Iruretan, ordubiak. Gau ordu bat gehiago izango dugu berazagaur. Martxuaren hogeita sortziarik enduzitzaionaren ordainetan izango dugu ordubete hori. Ordaina besteak beste ekonomikon zetua ere bada. Administrazioak bere egindako ordubete horrekin, zazpila bete hauetan Espainian, amar mila milioi aurreztu omen dira. Etxeko argindar konsumoan, euneko bosta aurreztu omen da. Merkataritza eta zerbitzu guneetako aize egokitu tikako gastuetan euneko irua, mila milio inguru. Ezo mendira intzakotzatatzeko akordea mar mila milioi horiek ordu aldaketa honek iziakaren bati bat aurreta zaharrengan zaharren gan biorrimo eragiten dituen trastornoekin konparatuz gero. Be eta berriro ekologistek nabarmendu izan duten arazoa. Hala ere Europan berrogeita sei lurralde dira Islandiz beste guztiak ordu aldaketa hau onartzen dutenak. Munduan beste hogei lurraldetan ere erabiltzen omenda ordu aldaketa eguzkieraz baliatzeko. Baina ez egun eta onte assoi berdinetan. Egungo gizartean ezer ez baldin bada preziatua, aukerako denbora da jendiarren estimulutan detengabeko gora kandoana Beraz, ordainetan datokigun ordu betea bada ere gaur gauekoa aprobetxatu Estan lehikoaren kanadiarrak, horrelako egunetan, gaur bezalako egunetan, alegia ordubete gehiago izaten dituzten egun horietan zer gertatzen den ikertu du. Eta beste gauza askoren artean, konturatu da, ordubete gehiago duten egun horietan, kotxe iztripuak gutxitu egiten direla. Normalean baino, euneko zazpi gutxiago. Gaur bezala gauak ordubete gehiago duenean, ordubete horrek ematen digun deskantsuak ondorengo bost egunetan irauten omendigu, Handik aurrera, iztripuak eta gainerakoak lehen bezalaxe. Estan leikonenek egindako ikergeta honek agertzen duenez, udaberrian, alegia ordu betek entzen diguten sasoian, datuak erabat beste alderakoak izaten dira. Iztripuak ugaritu eta pertsonen ekea ere bai. Gaur egungo joera nabarmena da, geroz eta gutxiago lo egitea. Beste edo zerregiteko behar ditugun orduak, loari lapurtzen dizkiogu eta horrek, orain edo gero, egurra ematen du hori diote behintzata dituek.